wa iz lam yahtadu bihi fa sayqulun hadha ithqan qadim sanaqa allahul azim elan e har gjërbësimtarve anë mal votës edhe ative çka janë xhami urime vit deri katë 1415 allahuala jallaluhu wajallashanu inshallah e ban vit bereqeti inshallah e ban vit paqe Inshallah e banë vitë diturie Inshallah e banë vitë vlaznimi Inshallah Allahu e sëllët që ki vitë jetë vitë I lirive për i frangave Allahu gjëlle gjëlelu Inshallah e banë vitë marsimin botën islamë e anembon Në Mas lideratës Javës kalume Në lidhe me hijretin Ndo dhinë e cila i kishtë e kalu gjitha ndodhjet ndodhjet e cila në bot prej fillimit edhe në barim e ka bërë reformën në matë madhe sot edhe disa gjumaja insha Allah si donë zoti do të kaluim me një tem prej temave të cilën e kemi lanë qish vitin e kaluar me një dit prej ditave të saktume A, ajo është tema e cila meriton diskutim E cila meriton viseda E cila meriton dherëtin e muslimanve Cila vitin e me vite edhe ma mire Tema e mësimit Tema e diturijes Tema e arsimit Vite me radhë në këtë kursit gjamiës I kemi kushtu kësaj teme shumë jal I kemi kushtu shumë gjumoja i kemi kushtu kësa i teme edhe nata Ramazanë. Mirë po, këtu nuk është pytja, pytja atë që të këmë. Maskejt kësive fjallëve, maskejt kësive fundëve, sa kemi ndrishu na? Problemin këtu e kemi. Sa kemi bëna ma mirë? Një smutë, në stratën e smundjes aty ju kanë afruar me çindra barrnë e kanë siguru lloj-lloj mjet e kanë vizitu edhe ato më të mirë mirë po ai s'ka ndryshuar për i problemit vetë as pak ai punën duke usmuar më shumë ata në ditë për ditë doin më okupoj doin më bllokoj dhimbta fali intervenimet e shpejta le të qdi a rapësojnë, pa dobi ato të rrëshmët në rrëshmët në rrëshmët në pitorët receptet shkrimet, barënët e mërenshëm edhe ato të jashtëm kejt e kodë ato qka duhet në dërmor valë dhe një operacion radikalt ma me morë briski në dorë kada më herë këto pa për njeriu duhet më shfryzuh momentin e fundit duhet më shfryzuh pikën e fundit para briskit ajo duhet më me më të ketë të më fundit tema për të cilën ne do të, të flasim sot edhe në javën e ardhshme ndoshta as tema në lidhje me arsimin e audi turin Më njëherë, sa s'kemi shku ma poshtë E bajshin me shnet Një kritikin delektualet E bajshin me shnet këtë kritik Se ju banë taman për kome Jo, jo për qëtësen Po meve eshtë taman ju banë Athe modës ju venë Athe vogën Ashë me rëndësi shumë se Kur kanë dëshirë njërzve tonë Me di që ka thotë feja Për një punë shumë me rëndësi Prajtësi në popullë fiton edhe ngritet, kanë qesh me marr mendimin e një intelektuali të fatuar ta shohim çka do thotë. Kan qesh. Na skem rikundur në të kanë qesh, Allah i qeshin jashtë. Mirë po, në Islam gjona të rrihen këtu ndrijsë, jo në këtë kontekst. Në Islam rrihen gjona në një kontekst tjetër. Si për shembull, do të ai intelektual, ai njeriu që ka qesh me diç, që rrihen gjona në Islam me hin rielli. Me shku me e morën, me shku me e morën, me ndimin e njoni që ka thotaj, edhe veç me ndimin ati me ndëgju, do me thonë, njoni e ka me rakë sportin shumë, shumë e ka me rakë fuzbal më këshirë, e qatë me rakëin e vetë do me mushë, kur dveni njoni për stadionit mi kalzu, Ti shkej atje brena në stadion. Ëh ai 11-shi, ti 11-shi, ai 11-shi, ti 11-shit, tonëri për jashtë, asku në murrën, e pronë ato për brena artistën e Xhaxhi aty peshës, e majsbra mi çu shtu mi i kallzu, e kim u knot. Un po pyth, a çu shtu ki knotet më mirë, a ka metod më për më për të afruar me tod, ma përs, ma përs mu u knot. Çka duhet të bëj? Du në stadion më shku më hi. Du ta më shku më e pa me sinj çka po ndodh. A thë u për intelektualet këshembol mësa i komplikum shumë? Jo, këshembol shumë i komplikum. Këshembol shumë i fjeshtë. Qëka dhëtë me të bëpra? Dhëtë me i përveli kratë. Kejtë njerës të arsimit dhëtë me i përveli kratë. Edhe një i dafë që rapat, me mor abdesët, mjeku, ingjënjeri, doktori, politi, ali politi, A i polisi du të mi datë ato qizmet që shti me gjithë uniform, me artë e shatërman i gjamiës, edhe atë ku burën shok, dhe atë fego me melonë që a gjithi kërë ka veni, kërë kërë kërë e që e me ardë në sabë gjamiës me falë në mazën e gjumës. Shka pritë a i qizven me falë në mazën e gjumës? Shka po do me thonë a i qizven me falë në mazën e gjumës ato? Që tash mësusi, jo mësusi, ajë, mjeku, a i qetri, e kanë kohën mo. Shkej ditët e jos kanë kalu, kanë ardhë ditët e pozëren. Shka pritë mo? A më spodolbet më ardhë si e tu me dë një sen. A i zabiti u shtrijës si më sjetë mrenan kazernë. A gjë mrenan si më sjetë kazernë me latë e shpia, shtiku dhëtë me shkuaj. Dhëtë me shku në gjaminë me falë gjumonë, apo? Shumë mirë. Pse pra oj po ljejm shumë mirë çka ke thon filanieri, shumë ke thon mirë për punën për e vllazëllëkit për shemb. Për punën e tregtisë për shemb, Islami fejash ka thosë ke shumë interesant. Po harxësh çesh ke thotë, ajo avësh një orë thota, ajo avësh një minutë thota, ajo avësh një mazdarkë thota, ajo thot gjithmonë mirë. Islami na në pikje çore nuk thot ke aja është din i cili e ka përfshinë këtë dhënjohë këtë nashka jemi edhe ahiratit a i s'kallon në gjopafoll edhe leqë i s'kallon në gjopafoll po se e ka bove të mfjall po e ka bove tituri e ka përfundu i ka vonë formulen më të pasër që qëtëri s'dinë mi avon s'ka du të mi bo këtë i dini du të me përqafu du të me hetë mësfi unë un, në që ditëme rrim e, e me ndohemi me intelektualet e popullit anëmon, ka jemi, sa jemi, ashë, Allah në Kurani Kerim, i ka dasht, i ka ngrit, i ka rrit, ka thonë, inne fithali kele ajatin, li le alimin, ka thonë, ki din, ashtë din i njerëzve shkollu, kjo fe, nuk e do njerën e pashkollu, se do njerën e pashkollu, ki din ashtë fe e njerëzve shkollu, për shkak se ato, më për zdrejti këtë fe e kuptojt, ku janë ashtë, Nuk kanë rregull me lavdrupi për jashtë. Jo Njoni anal në rrugë, e ka parë një ard bostan mbellme, i thoi një katolarçi gurgur, çu do i thojl. Bostanit ka ngaton gurgur. Gurgur, gur domethën, shumë bostan kishte, ha? Shum llubonita kishte. E anal po ja livdon shiën e bostanit pimrena njorit, pim në rrugë. A bishta do punisë të hançoshka. Me shkumrena, me prek, merre, me thrus, me prek. Kur ta prajsh, kur ta dajsh, kur ta Kur të hajsh e kur të qitë e shkore të shpudhe, shkume, blime, shkamos, ama s'pejak pudh një. Sa i ka bon s'a i gjenë që i gjenë që ti? A i ka bon dhe e që i gjenë që ti? Shka si ka ka u du i shkretit, shka si ka thonë, ama punën krijesore se ka bonë edhe a i qetri që po ndëgjon a i shkreti po ndëgjon qëpar bëstan i kaki mrena a këna no që të ndëgju a ma tëllë në punë se ka bo vijen se ka këti mrena du të me hi mrena briskin du të me mërë këtu du të me orë mrena këtu du të me orë operacion mu bo këtu du të me orë me po drejt për zdrejti ki islam shka flet ki dinion shka thë drejt për zdrejti u mendoj se a bo mo Allah në këra në kërin për kë Shka i thamë na sëtë Bismillahirrahmanirrahim Wa idhlem jehtedu bihi Pese ja kulun Hada ifkun kadim Allah në Kuram sëtë Janë disa njerës të cilët Janë disa njerës të cilët Kurës ju pëlqen ative e mërtejta Kse dojnë me jetu në borën e të përtejtave Ata arsien e vetë E gjojnë në fjalin Hada ifkun kadim Kja sëna për një mash Ka për dhëtë hoqa Ashtë bifkan i moqëm Motë i kanë foli këtu Ashtë kjo e vetër Karjel prej kohave të lashta Motë i e kantonëve qërë këtër Pse fojnë këtu Vetëm se ashe islamit për qatë toj Kemi hasë njërë shkollu Njërë të marën vësh Njërë të ledhum shumë Javë kemi sëfjegu dhe në fjali Masë të cilës i ka qitë goja lëngë kur ka thon si fjalit ngurtu me kaq pasuri te mloja kemi ndëgju. Shum lagmi e madhe, majs mramin ne kemi pak sher ne xhallah. I kemi thon Allah e ka thon Kurani i Kerim. Ah, ah Kurani as kjo. Do me thon Iskun kadin. Kjo ka ne apiative te mosme ve dhe apo. Deri sa se diti i marrumi se kjo ka Kurani i Kerimit ka shum interesant. Kërë thëmë Kurana kjo, po po, për e ka gjëna të mirë, për e ka të mirë alati, ka të mirë, ka të mirë, ka të dishtëka ati, ka alati dishtëka ka me me. Allëzina atëjnahumu lëkitabë, jetëluunahu haqqa të lavetih, ulai ke ju uminu nëbihi. Allahu Jelle Jelaluhu në Kuran i Kerim ka thonë. Libri, e shrejtë Kuran i Kerimit, javë kemi zbrit njerëzve të cilët kanë imon të ta, Besojnë, edhe e lezojnë lezim të vërtet. Që ka të me thonë e lezojnë lezim të vërtet? E lezojnë lezim me mbikëshirje të thëll për ta kuptu që ka ka në të mrejna me bapu. Ula i kejë u minu në bifë, që të janë muslimat? Që të janë besim ta? Që ka të, të me thonë me lezu kurani kerimin lezim të shëndosh, lezim të vërtet, që shedonë Allahu gjëlle zheraluhu? Dhe fat, me arrit të gjithë zbashkune, atë shka po emsojnë me e punu, prej kejt pun me shka në ka largu Allahu Gjelle Gjellalu me i lonë. Qik janë lezim i vërtet? Nuk ka fjala të lezimi me të gjvid, a janë qëtër sen, nuk ka fjala të lezimi fjallë me lonë, fjallë me lezu, a janë qëtër sen, po me arrit derit e fritët fjallë me të, të cilët Allahu Gjelle Gjellalu këtë kurane ka ndërtu. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تظن ط يا محمد فبربار بك ينك الدين اتهشكا دين اذا اتهشكا نوك دين وما يستوي الظلمات والنور nuk janë barabart erzina edhe drita wala dhillu wala harur nuk janë barabart ato që arrin zhek se do ato në rhi nuk janë barabart ato që kanë kaficë el ato që janë xhami kallzoj se nuk janë barabart ato që janë ul paradikuj me mthu edhe ato që janë ul paradikuj me tradhtu kallzoj se këto janë barabart wala al ahya'u wala al amwat du janë barabart zekull el ato që janë djallë kallzoj po pra me këta jetë qëka ka dashë nëra kalzu këra një kërini dënë sëna fatë se njërëzit në këtë botë dalë në di grupën njërëzit në këtë botë dalë në di grupën në heretë mutë njajten farikun për gjennë o farikun për sajër një grupë në gjennet një në gjennet një në gjennet edhe në këtë botë njërëzit dalë në di grupën ju thoi hi legjit hi legjit ju thoi njërës e anës majt edhe njërës e anës gjavë këto njërë tataristike edhe në desniqari edhe leviqari na majtisa edhe gjastisa gjah, jo, ha shimel, uaj e min kanë kujtu njërëzit e ton qishë herët kanë kujtu e e kanë misla e kanë mendu fjalën gjashtit edhe të majtit një skenë start evropian sukur për shemb Marksi, Engelsi, Salini, Lenin, Ajjetrit, ky e diunë ti ç'i çelit palangozë, to i kanë mislave, atë duk. I kanë mendu do të gjat djatësnica edhe lëvica. Jo vëllavje. Kto janë ti fjal dvijedhuna? Se janë dhjet fjale vjedhuna prej Kur'anit të Kërimit, me mnunjoni një grupën e vet. Me mnunjoni një grupën e vet. E me jashtë dikujt në pazar gjafin e vjedhur prej katës aty. Ja, Allahu el-Kur'an el-Karim ka faun Bismillahirrahmanirrahim. Ashhabu ash-shimal. Wama adraka ma ashhabu ash-shimal. Ashhabu al-maymana. Oma drake, ma ashabul, ma imana E thonë, ona djast Edhe të djastit Edhe të majtit A kini qesë me dit Ka thonë kush janë këto Zoti qartë e ka shkjegun Kush janë levita Edhe kush janë desnisa E të në qësi, levita Levita këto shka mendojnë Pa din, desnisa Këto shka mendojnë shka. Do pa din, do pa fejë Qështu, qështu, një në palë pa din, qëtëra pa fejë. Jo, Allah u qënë le zilalu me ajet për e qilë e qëtatë në këkazu ka kështë janë të majtë. Ka thonë, i majtë. Kë janë regullin dë gjojë, shenojë, merem, pësojë, shtinë në gjepë, merem e vetë, gjalit, njipit, soka, ka ti qetërin, svegojë, ato, ka, hej, kapim, që a kishmi bon në kështu? Kush anë ka ta turki, anështë deshniz, kush anë ka naseri, anështë levit, kush anë ka moselini, anështë redhniz, kush, oj, që ka jemë në të shumë, kush anë kdo? Kush anë kdo, isha Allah, kush, kush dë të dalik dë bura? Me në fjallë, jehud E janë gjami, natë kalzojnë kush janë leviçarë, kush janë 10-10 dhe të leviçarë, atëka, bismillahirrahmanirrahim, të majtit janë ato, të cilët lindit edhe jetë shkollon, jetojnë edhe punojnë veç për veti. E mësove kush janë leviçarë, kejt jetën e hargjojnë për interesin personal dhe vetin, veç për veti me ndonë. Kur çkoj e mu bo hoqë, që për çka shkoj? Ka hoqë levi qarë, ka hoqë janë s'majtë, që pëse shkon në mësu? Valla, po ka i të are brej, ti këshiri o gjallar dhe are, interesant, ti shokë, ti këshiri, këtë me kërra. Ka këtu, ka, ka pare këtu, e, eh, pra gjallis t'i ku me që, du t'me bo hoqë, apo, mëzbana i gare, 50 miljard nime vlutë që nuk aloj një të shku me në sinet, tasot miljardë, më një herë. A majstorin shë a më marën drasa, edhe shpia, dhe të marë këditën, interesantë. E, pështë, edhe një herë ki ma shtrejnë. Pra, gjarin ku me qu. Hoq me bom. Kja është majtistë ki, janë është majtë arki. Kja i shmajtë, kja, kja, kja i levitën. Njërë i shkonë mu bom jetë, medicinën me mësu, e land për të cilin Allah u Gjelle Gjelalu në ka eduku në përmeti Islamit se në të dhenë ku s'ka njerës që ka mirën me këtë land me landën e medicinës ku kur kush nuk e studion thon, s'ka hajt s'ka hajt jo ashton ashtu do të gjduk një kadal kadal ashton ashtu nuk do të jetë një kadal kadal ikë barëm sa i e i shnosh sa i ki i ka në të lagja ku s'ka mjek s'ka, ska jet njerës ku, ka, ku, se, ku kur kush matematikën se dikë ku ku gjesh recapin se di ik ik pi aty ikse korno pa e thaft ska je pa kalem pa numra ku jeton nuk ka jet aty çka do të thot nuk regjistrohet xonat më ku nuk regjistrohet xos ka breqet ik ama ëni shkon me ubo doktor me punu lëndën në mesin e popullit ama maj sëmërami qëllimin e kase mjekët e kishin standardi më të lartë levitës. Imajnë përveti, përveti, inxinjeri, përveti, hoxha, përveti, hafëzi, përveti, mojëzini, përveti, deri sa këto njerës, këto gjonë ati orientojnë edhe të punojnë për hesapin e vetë sa ju be ati dhe mirë këjtë leviqarja. Kështë janë gjatë, si të atëmë? A shabu lëma i mëna? Allahën kur anë i kerim për këto ka thonë, ësë sëbikun, ësë sëbikun, ula i kellë më karrabun. Këto janë ato shka e kanë kalu gjithë dëtë mirë. Këto janë ato të cilës gjithë dëtë mirës më mirë i kanë nëman të eferë. Këto janë matë aferë më të ule. Këto tonës gjatë. Këto së poluajnë për veti. Këto janë ato që ka e shkrin vetën për tjirë, cito janë ato s'ka skrin veten për gjert, e harrojn veten për miletën e vet, e harrojn veten për vatonin e vet, e harrojn veten për ç'sniën që jetojnë, për mesin që jetojnë, e harrojn veten për ndonsin e vet, e harrojn veten për pasientën e vet, e harrojn veten për shkollën e vet, për zierën e vet, a ti ça ti rri, ça ti bûn? Kto janë rall? E kto Allahu xhelle zelalu ka thon, kto janë afërmitë mi? Kto më shumë ti bikëvën ju? Inshallah Allah izhallahu jalla jalaluhu mesnaf. Po pra asaj grupe që jetojmë, mësojmë dhe punojmë për veten. Ni po hasim Islam. Fa dal man yakuduf min murr wa marid. Yajidu murran wa yajidu murran bihi alma' al-zallala që ato njerës të cilët e kanë guho në smut ato njerës të cilët e kanë gjuho në smut shpesh her e gjuha e ative nuk javdën edhe ujin më të fresket me pi kush i ka fajet atu? a uji i burimit i molit a i ka fajet a gjuha i ka fajet jo gjuha i ka fajet një qeter poet islam Ka thonë, kadhjunkiru lisanu kad lmaë amin saka min Shumë herë gjua e banin qar ujnë e pasër Përshka këse veti ka fajë Qëtë të të të të të? Ne nah. Kërë smuëm i vetë dëni herë E vërteta nuk në banë të aman Interesantë Kërë smuëm i na Fjallë të Allahu Gjelle Gjelaluhu në vinë të të të Fjallë të Rasulullah a.s. në do këndë vjetra A fajet kësh i ka Ne i kemi fajet Nuk kemi kalu në ambulantën e shërimit A ambulanta e shërimit A shërimit nëmër një gjamia Masë nëmërit një Shkollat të cilët duhet me indjek Rinijat, qunat Shkollet të cilën duhet t'ja djekin qunat e ton, edhe a gjeja në vendët e përmërstimit, me kusht që a gjejt në bisu ndon edukata. Me kusht që a gjejt në bisu ndon edukata islame, edhe t'mësohet në atë shkoll halal e dhe harami. Për shkak se, shkolla e cila, në ta nuk mësohet halal e dhe harami. Shkolla e cila në ta, hoxha nuk kalohet me normat islame. Në trunin e ative smive që unëgjën bëngë, Prej asaj shkollë do t'ket vetëm pak dobi A dobi ta asaj shkollë pa islam të amrena Pa edukat islam e janë shumë të njohra Së do t'janë ato Dinjoni për neve me zga penim për mi mun Ma mirë se a i qetërish ka s'ka shkull shkollë për atë pun Dinjoni për neve zhivën me këshirë mirë Dinjoni për neve bujësirë me punu shumë mirë për për asaj shkollë Sitë kët dalë t'asaj la mirë, shumë reguë Gjignoni për i neve me maru një pendja dhe një tunel, një ur, një tren, një tramvaj, një kompjuter, një televizor, një digitron, një aparat, një satelit, një challenger, një shka do se ajat punë e kabitis. Mirë po, do bitë e kësaj janë shumë shkurta, do bitë e kësaj e ka një jetë në shkurta. Kësaj ka një jetë në shkurta, du? 22 sekunda, masi të alishoj e tokër. Andodhe, a ka ndodhe. A i pa e qalëngjeri ma si li shoj tokën ma sa sekundëve plasinaj Nisë dhe di sekunda A i pa dhe dobi sa sgatin saj të, të, të msimit pa Allah A i pa dhe saj në shkurta Anglezët e kanë maruat fe anijes Pe jati bashmiremin që ka pasë po krejësore Kejt e arit Altan Së la anija Shove mo dhe Kejt altan Me i smrami mo kër e kanë biti sa dit E kanë boni fest një fesë tërta tashme që se ka bomo kushit në rëvesh një cimë milion para maqenë një masraf shumë masrafi ma nefret a dhita së pojmoj me në bashmir që ajo a një afundoz A fundos, edhe sot dhe ma dita Në fundë dënizit dë e shkratë Njoni të shku për petë Pa i mon ka plasë në qila gje Qetritura të poshtë Edhe ajë për petë i plasë Edhe ajë të, të poshtë i plasë Të ditë plasë Edhe njoni edhe qetrit Pra do bitë kanën shumë shkurta Të mësimit pa Allah Të mësimit pa di Qeshka do me thonë me mësu pa Allah E taksoj njonin me bo Operacion smutin A i banë pazarë Kjo njajnë, kërë gajbisën e peshkave, kërë e blenë pasarë. Po dhe operacion, po, ama, që shtotet duhet me bodi shka. Jo, më do, këtë i kini gjemë, këtë i gjemë, i kini gjemë filan venë, si kini gjemë filan venë, që të punë një ardhë duhet me bodë, se kështu atë u, se kështu atë u, se kështu se ajo shkoll, a i tarok, ku a edukur në medicin, a edukur pa e mën të allahu gjelë dhe gjelalu, nuk e kamësur në shkoll emanetin, e manetit, po e kamësur ka, Hipokratin e kamësur, Hipokratin vetë s'ka qenë i edukur mirë, Hipokratin vetë se ka ditë Islamit, Hipokratin vetë nuk e ka ditë Halal dhe Haramin, a i se ka ditë qka në shalal, e dhe qka në sharam, pra, kejtë lënë dhe në medicinës në gjeshë, Në gjash pjalët, Hipokratit e ka fut edhe e ka dhonë betimin par hasaj se ka me punu e që ta shullet pot për për për për 1.500.000 mjekve Gjomi një për për që ka e në Hipokratisët Gjomi një për për Spaku për nivojë nuk i prishtë qepëm jalo Për notat në administrater e arzimit Mas notave të nga Apo do me imat murnave me këshirë sderi Për nota, për diplomat Për nota Po thamë për titin shpitone Po foli për ruzullin të kësornë për gjithësi Kse kështën Njerëzit nuk janë Njerëzit po edojnë arsimit Njerëzit po dojnë me qenët arsimum Njerëzit po dojnë diplomat larta Ama edukat, islamen Nësë diplomë Nësë si nësë ketë Nuk ka diplom një riu ajo Nuk ka diplom një riu halallin edhe haramin a i thimës tajove, thimës të mështajope të të tijit shka të mështajoni shka të të bë kërti kërkoje babës zjalli pasët markë pëjnishin me kalundish ka ka këtë stë mështajorie a i njerin a thim të kashka lip shkolla edhe mu më mëshel sprijhë pu edhe mu më mëshel sprijhë pu në eq për shka kësa a shbo më keq a shbo më keq se shka ka qenë para se pëzoj që a njaj, që a njaj, tukur një njëri me ubo hoq, e me hitë në kursi, me smjeku të kundër të njështëm, me të thonë për shemblë, edhe që ke gjumon bura asot, për e falim më nërë, edhe që ke gjumon për e falim më nërë, a për që nërë gjumon e të tini, që imi mledhë në uke më kejtë, kimi majtë i mledhje, që gjumon e uke pishnje të nësa partë, Ti si doni më fal valla hani, ajo mos, nuk mos, po ti si doni më fal, duri keve, kanë një silmarik me ai, apo na pa ai shëmbëdre në jamir. Çike të burtë gjallart më e bó, çe nifni punën e past, çe nifni, këto ajan çe nifni azuk. Çash do janë në fusha çera, cirkun i voin do pun, kur kalon rëfëti, kur kalon dinari më bon, kur blet, duria më fare, kur blet duria mark kur blet duria në dinar. Allahu qëllë në zhelaluhu gjahila nuk në dojnë Zotë i qëllë në zhelaluhu në ka therë me shkull shkoll Si cëllë i pineve që ka qatë sul shkoll si vetë Edhe ja ka biti i së të të veqarën Së po haku gjemë barëm se për qikat ka ma abet në vetë Të më falni Për femë në të ka të diskutim në vetë Edhe për atot dhe të diskutojmë dhe një ditë insha Allah Në orma të islamit në nuk i lakojë Për ato ka, ka obligimen vetë Obligimen shpinën tonë Si të dojnë mu shkollu Obligimen shpinën tonë Në duod me i kri ato mu shkollu tëne Në si bojmë ato ato jesim pa shkollu Për gjemë Shka ka dikush gjallë që ja ka bitisat veqarën Edha ashtë i sukseshëm Në turnoje Në turnoje E në ta qojë gjallin shkoll Vetëm në të rije mas Në të rije mas vetë Sa i përket edukatës Për shkakse Sa i forqata ducota të islamëve kanë për, për qëllim, për shkak se orari i shteteve laike në rrugullim toksor. Për konferencën e Londonit e Teknenë, për formimin e shtetit laik, piasaj dite deri në këtë moment tash, në botën islame dhe në botën jo-islame, është merancitulli më i vë. Djetar i Londës, ama nuk kameransi sa edukum, sa, sa, sa ashe edukum. Këta nuk ja lip kushi, këta kushi lip, pra. Pi kuj po e lipim në, pi babës. Qo e gjallin shkollë të nga, viri masë, heti masë që dhe shkabobankë. E kam për qëllit, deri të bëhat djetar, deri të akrije për një me shkollë. I nëte sa të dush, ma arë të ullë i shkinës, Më arë të ullë i shkinës për shkollet Edhe me i thonë asaj plak, asaj, asaj, asaj pe, asaj pe, asaj pe, pe. Parët përnesër më strafi në gjepit E me i thonë ajo vruje të ullin vetë Kuj i kije parë shkati dhe asodë dhe përnesër Bleva fletore dhe pita sok Fletore mi është që gje ble Së kështë ta me pijë Po e pita me shuk, ma e dorën. Të shpia, të shpia, jo ajo është ka imësorë, nëna, ma e dorën. Tëtë shkopi me një dorën, edhe tëtë në qëtërin. Në esër, s'ka pare, mas në esër. Në esër, s'ka pare. Sot i kje arghua dhe para të në esër, shka t'i kam dhonë 10 milion, që ta është edhe tëtë shkopi, edhe në esër s'ka, mas në esër, për t'jamë. Ata, si du shë arghuj. Ajë, k Milete i tëli nuk ka barë I tëli nuk ka pinë I tëli nuk ka akhlak Kështu me dhe pru E ke milete i tëli ven me falë gjumon Bada faqot me fjalë të Allah Gjellë në gjelalu Edhe e qënë gjallin shkollë me vullnet Pun të tëllën të e ka farëz me bo Farëz e ka me qënë shkollë njoni pjeneve Së roke Edhe ma si ta qënë se pidere Ti ben ju më tek me vet Kër të venë në punë vitit Me shfar në ta ka orë të mojë që të senjë, jo se jo. Edhe prapë më në punë ka që dëshirën e ka satë ati, me pas të rokin të dukum. Me pas të rokin të dukum. Po du me ju kaldu di shka. Gjemotin dërshat. Edhe talebet e fez. Edhe talebet e medresët shëriatët. Edhe ative me avleru edukatën bon shumë përshisë, se mojë jo qërë. Edhe atot me dresës, mrejnash ka janë Mës me, me ju nu orar Dolin shumë të këshi Hepten dolin të këshi Pa disiplin edhe njeri Edhe hajvani janë të barabar Pa disiplin Pa edukat njeri Edhe kafshë janë të barabar Du me avë vërtetu këta se janë të barabar Du me avë vërtetu Se janë të barabar Unë Kur fmi u temë si kam polë për kur gjohë? Orarin kush janon ati, pro? A e non vetë, anë e vërtit? A e non orarin e vetë vetë. E që tash, pro? Ki në gjanë, ki në baras pesh, venë me tije, si të thomë unë tije, meri që të fletat bardha, që edhe ka lemin, edhe fletorën, edhe ka fletat e bardha, meri në e programin e shtetit. Me ushtri, policia civile, edhe me uniform, sigurimi shtetënur, ekonomia shtetit, sistemi bankari shtetit, kejt ujdisit ti. A më ne banë që këtë punë, a unë të ujdis, po e të thëmë të në se ujdisë, po qëre këpunë, më këto, e të janistë të nëjë. Bismillahirrahmanirrahim. Banka, banka, banka duhet, duhet, banka, në bankë duhet, duhet në bankë, pi bankë duhet, te banka duhet, në bankë duhet, me bëti shka se në shkove këtë. Çis del sik sistemi jota thot, çis del në pun. Letër na tradini del. Çastu programi i çarrokit pa uhej, pa uersi, pa, pa bab, panon pa kujdes edhe ai programi i ati çasto del. Me dal s'pikur doje, me hind s'pikur doje, me fol s'ka doje, edhe me punosh s'ka doje. Mo unal me ka doje, me bësh s'ka doje e çsto pra. Ne e kemi përmu një shëshri, që është të qertë e ka një përnu neve, atë të qertë mështë neve, shëshnjën e vetë për e nëjë në baza. E interesant shumë se 35% prej programit bazar të ative, ashtë programi jo. Ishtë pa othirën të, ashtë programi jo. Slavit, slavit sa rokit me i fanë parët e gjejën, ku i lave, edhe të nësit e pizja njësot, ma e dorën. Ma e dorë, së t'i kam lënë, së të të më plë. Së t'i kam lënë për që të të se, ne të s'ka para, o të të shkopi. Nuk ka njeri, nuk ka njeri prej neve, më mendoj se më janë sësë so kejtë, që këto shka janë gjallë, më do këtë janë një kaliberë. Nuk ka njëri prej neve shka nuk ka qef Me shkollu njëri ju Gjallin me shkollu, me gjun shkollu Ska më kësi njëri Si të ketë zatëja marrë më pasma Marra mu gjithë si njëri shka mendon Kamara fi shkollu Vesh më ndoj Unë edhe për ju thëm hapë Kas me përgjesti para Allah Se për një me me u shkollu Disa njërës që shë janë të e mendu Fjallin shkollim Edhe kja marrë Në shalas ma zonë për kusur Nuk ma zonë për të ma dhe njerëzit Me një shkollë për i shkollave të mesme Me një shkollë për i shkollave të mesme Ndë gjoni bura Ndë gjoni vlazmi O besimtarë se të litë këni arme e farë Për Allah këtë nga mas ma Në ruzullin të kësor Me një vend dikundu një Ashtë turp me ju kalzun të linë vend Se me ju kalzun të linë vend shumë më rëzipni Ju ven keq me ju kalzun të linven Po men vet privat kër do alim pijamien vërsh Dikush ku kebra i veni Si të ma ip një besën që s'ban një pesat Ju kalzoj, s'prish pun Se na e dim ku Me një shkollë të mesme Dvajzave, femnave Muslimone, kejt Me një shkollë femnave, muslimone Shkollë të mesme A vajzat të rrit abitisi shkollën e mesme Në në nëzbet i bojnë E kanë bo një statistikë dikush, një, një organizat, një shëqata, që se vijunë shka asha, ja? Ma i sëmrami me ditën e diplomave. Në fali, ku du mi shim të mikrofonat, më të kaluen bërë. Këta ajo duhet mu shkollu Kapëtër mëtë shekuj duhet mu shkollu Pse një herë një moshë Këllukve në mu ulë Më bisedu Më abet bura shë pësë në qi E thonë, ej, hoj Shka duhet në me bon që ajo shkollu O vlasni Qikilat e kare një në seftë Qikjo fjallë e kare një në seftë Këta duhet një armej sëmari Ta likviduj Shka duhet unë si babë Shka duhet unë si shtetë, shka duhet unë si parlamentë, shka duhet unë si popëllë, shka duhet unë si qeveri, shka duhet unë si a, institucion në arsimim me bo, qik femna të kejtë, kalojnë në përbonka, shkojnë më apadhajnë të po aja, muslimansi unë ashe, dhe ja, duhet mu shkollu me pas fakultete, me pas shkollës mesmes, me pas mesles, bako, e fakultete, mu bo doktor shkence, kejtë, na kemi fakultete në universitetin e zherin, në kajro, 380.000 femna shkojnë shkollë, 350000 femra. Ju e kanë, mund të marrim xhamat e xhamit, këtë numër nuk e ka ditë deri sot. Se hu një fakultet universiteti 350000 femra i kanë shkollë. Një, një universitet hu. A kanë më gjithëri studentat i kanë 960000 studentë. Një universitet. Pas universitete që si janë këra në Romrenë. Po. Ama femra rreth Fakulteti i femrave. A shkon atë dera se lhati i par i pak të rëshq Shkuat përskaj duvar një të dihar kaloh të anë tekne, janë do ati dvesit ku për shkak tëllën, në tëllë shkak i hu. Janë do gjem ati dvesin shkak i një hu, mës këni adres, mës këni hu të një adres e lëbët. Jo, që të përskaj të murit të dihar u boha, mëni mëna u përgjysht për shka. Hajti me neve, pra, na ju ka lëdojmë se për shka. Eh, këtu ke djem të xojë, ke burrat të xojë xika të mishkollu. Por çad me atë amush ajo borri mal, janë vot 350 mijë. Ki çiki fakulteta ndu jo këtu. Nuk e dunjo, na ku im jashtë. Edha ai qetri, veç di me këtu, edha ai nuk e dunjo. Unë po të pyes ç'është ti? Ncollën pichetive të di shkollave që dërgu çikën. Ale pa thuti. Hip në kërë, parasivit të, parasivit, hip në kërë, hip në kërë. Momarë se mahu pe viti, në ajo miskin, në ajo e shkret, në ajo pavlosë. Ajo pa vlahi, shë kanë që shkollë, pa vlah, pa bab, ajo jetimja, nona i ka dek, baba i ka dek, vlavi i ka dek, minxja i ka dek, që të kanë që shkollë, dhe që kanë që e kanë që e këtërru dhe, më kejtë kanë shkute e vorat, jë mëti, jam ka falë gjënao, që një ka që në vorë, i ka shkëti në tokë, ajo shkëta pushkan me njëk shkollën, dhut me njëk, i përkar, ajo që të i përkar, i përkar, më më më rrësë e ma Nuk e ka gali në nderit hitë, pa e ka gali në vitit. Oj, modra, oj, bi. Ti, du, ti, nderin, po dojnë me ta mornë nga për komës, po mërzitës, po mërzitës për vitit. Dati sa so ka vitit të në në, mëse marë si e mëra e qetra. Vite, e vite, e vite, sa të dushë. Kua nderin? Do me thonë për nderin, mos ka ne vojnë me funa, po. Viti si tu për ishbokesh, kua në muzën? Kua nderi, kua në muzi, kua, fem, kua femnizimi, kua popëli, kush në kanë rinë nderi i popëli të asumë. Dove dojmë gajle në, së këtë gajle mo, e kemi zhdukë, në po dojmë më arsimuzë, ka më në muzë, apo veç të arsimuemi. E në muzi është direki, krijesor i arsimit, se të arsimumë të janë në muzë qarë. Interesante. Vajdojmë për buratë. Dëllë burri ka namoz dhe ka ka namoz si gruaja e saj, edhe ai duhet me kon namuzli. Edhe ai duhet me koni ndershëm. Vazhdonë aparatë, aparat. Do të, të gallën ndërët nuk e mëhet kë, sti vesh ka më të ditë. Çka më ditë? Më ditë me shkruajt. Me ditë me shkruajt? Më lë numrat çdo në xhamin që shini sti mazumos. Çfarë tasave es kwa? Sa nuk ehet të radhasave. Ja, ja beson në Allah. Meqen se dini ju këtë me shkruajt. Po sa ju çka dini me shkruajt muslimanë xhamin plot. Mushman e gjamiën plët Qe ka, qëta jeni? Mas në mozi 50 minuta rafsh Besën në lape e avjap Për 50 minuta jë nësëj më shkruj Besën në zot Për 50 minuta asë njës Del pijamië që i s'di më shkruj të në mo 50 minuta mduhën kej Qa qa në ketë dynjo shkrimi E dhe lezimi Qa është problem ka meski Kusha problem, kusha Kusha bo problem bëtë nërë Problemi botnor apo bo ardhimi jo burra, problemi botnor as bon derisot. Problemi botnor as bona muzi, problemi botnor as bon respekti. Problemi botnor as bon as bon femna, veza, vezmbaftja, sjellja e dukata. Kto jan bon problem? Shkollë sa të dushë në Gjermani, shkollë sa të dushë ministrin e jashtëm, kotobzede, tironit, shtetit Islam, e kanë zonë Dizeldorf me, 14, me, me, me 140 gramë drogë, në qënë të e ka përti ku finin e raporti Dizeldorfit, e pa apak shkollë bre sa di kotobzede ministri i punëve të jashtëna. Shkollë apaka, shkollë sa të dushë. Artisti i maj i madh, artisti i maj i madh, juli i brëner, a dek për sidës. A pak shkolla. Kantaria me modhen botarësime shkolle, shkollë të artit e shkollë të artit e shkollë të artit, e kam i vetër me hapa. A pak shkolla. Shkollë po, dinë jënë. Jo. Edukat, jo, ja, deri sa edhe një herëve për mbyllim sot, deri sa nuk kalon shkollat e tona. Edukata islame, nësot në të halal e dhe harami, shkollat e tona neve pak dobi kanë me në prunë. Sukushka në kanë prunë të nishti pak, pak dobi kanë me në prunë. Ne jemi njërës të cilës shkrihemi si ahli përës. Në stre, kur dole në temperatura Kur bohë shumë e non Qish pikonaj? Qashtu pikojmë me i pa njerëzit e tonë të ditur Po njerëzit në kanë keq kuptu Njerëzit në kanë kuptu shumë keq Njerëzit fatin e arsimit E kanë lidhë për hoxalarët për Hoxalarët kushe fjala Spolikën mu shkollu Si dojnë me bisedu Kalzojnë një burave Si dojnë me bisedu me hoxalarët Për arsimit dhe për shkollimin Në nuk kemi de kala Letur dhënuj Në tërnu e kamera e CNN-it Në tërnu e kamera e BBC-it Në tërnu e kamera e, e ati TV NBC-it Në tërnu e kamera Ati CDF-it Në tërnu e kamera e 47-it Nësë pjegojmë shka do të kurani krimi për asimin Vec nuk hek midor për edukatës Nuk hek midor për normave edukative edhe Pjasaj nuk hek midor Për shka kse pata Je kaqë shkëllume A ka që në shkëllume polisijës? Policija a ka qenë? Po, anësh i shkollu? Po, e ta mamë. Mas i kanë veç shkollë edhe u kri, shkollë, do përtojnë që shto, shkollë edhe u bitis. E pra, une, kur kam kalusimet në aftobusin e agjime në kufinin e Saudijet, ato në shkripën kejve postë, shkripë i postë kejt. E o t'i hoqohë edhe kejt postë. Një allë a ka të me në sanëve, fak, fak, fak, fak, kejtë. Bere qenën ka, shkri në aftobusin. Takë Ato tre vëtë policë, ati shte eti kur ku isë pizike besë, që e një pizike besë, interesant. A i hini? Zdriti, dhevek, ati i policë. Ska, edhe matë dhevek, ska. Se e bes, a e vendosite? Që ishë marakësobë, që ishë marakësobë, ishë në besë tipë, a, që janë i shkolluë? Tamam, ma si këtu ka në puna, qëtu pëllu alme, apo? Në dojmë me shkollu, jo këtu, në dojmë me shkollu njeri, në dojmë me shkollu njerin. Islami lip njerin me shkollu, ama njeri me shkollu, që a i tjetë ma mjol, a i ma katë foli edhe katë hetë, tjetë pasqira në të të të të në në shkëshirëmi edhe drejtojëmi. Jo, ja, is kam um diitor dhe usas. I diitor edhe njerëri, i diitor dhe i ngritur, i diitora musliman. Çkë çkë an sistemi jonë pyth poshtë kurti. Njoma të ardhme inshallah për çdo fjalë, për çdo fjalë vetë xhodhit do t'i kushtojm shumë fjali. Me siguri Allahu xhalla xhalahu mire marrë frut inshallah. Lillahi al-Fatih.